Добългаме да стигнем до тагата на лятото, за която се пееше в предишната песен, да погледнем към Украина в навечерието на 24 февруари, датата на руската инвазия и на практика, началото на широко мащабната война на Руската федерация срещу нейната съседка Украина, за войната и мира, за помощта за Украина, за уникалния опит от мандата на един посланник у нас. Сега ще разговарям с негово превъзходителство, посланника на Украина Виталий Мускаленко. Добър ден, господин посланник. Добър ден. Два мандата, посланник в нашия регион, в Македония, в България, казахте ми, че и в Босна, познавате да, да. добре Балканите, създила опит в България и още като секретар в посолството през 90-те години на 20 век. Ако трябва с едно изречение да кажете какво означава една година от мандата на един посланник да е в условията на война, която се стовари върху страната ви и това да се случи, докато сте в България, какво ще е това изречение? Ну, вижте, това наистина е уникален опит. Има предвид тази година, която война е в смисъл нападение на Русия срещу Украина, а пак за моите повече от 17 години проведени тук на Балканския полуостров тая година в професионално и каквото идея отношение беше най-тежка. Колкото 10 сигурно обикновени. Нали? Да. Независимо от това, че, например, когато съм бил първо под Македония, там също така е имало конфликт от 2001 година, известен като 3 месечи и също така не е било лесно, но тук бих казал, че в връзка с това подло и варварско нападение на Руската федерация срещу Украина и е цялата тази война, която Русия води от 2014 година, на всички работещи зад граница дипломати налага особена ответственост и м -м, отговорност, бих казал така поради е, обезпечаване на е, необходими потребности и нужди е, за борба на нашата е, държава, за своя свобода, независимост и демократия. Сега, каква е ситуацията в момента? Вчера генералният секретар на НАТО Йенс Столтенберг определи последните действия на руската армия в Украина е, като потенциално начало на нова е, руска офанзива. Ситуация... Е, която имаме сега на бойно поле и по-конкретно в, в, в полета на Донбас, Украина, е, продължава да остава е, много тежка и м, бих казал, че в момента Русия е, използва на бойно поле м, 1810 танка, танкове и, и може да увеличи това количество до 6 000. Самото самито бойни действия се развиват на територия от повече 1000 и 500 км. Тоест, жестоки битки и сражения се водят и в Донбас, и в други окупирани територии. Така че Русия сега, както вие казах, Мъчи се да е, направи едно настъпление, на за да е, разшири е, завзетите територии, но без особен успех, защото защитници, украински войници. Е, всички възможни усилия и невъзможни усилия да спрат тая офензива, това настъпление. И руснаците имат жестоки загуби в човешки смисъл и в бойна техника, така че надявам се, че след известно време ще бъде предприета контрафанзива на украинските войски и която ще преведе до освобождаване на всички завзети територии. Вчера Молдова затвори въздушното си пространство заради активността на руски разузнавателен дрон, а в понеделник президентката на Молдова, Майя Сандо, обвини Русия в заговор за сваляне на прозападното правителство на Молдова, а, като се позова на а, информация от украинското разузнаване. А, господин посланник, можете ли да хвърлите малко светлина, още повече, че историята вече е публична, според Wall Street Journal, който цитира вашия президент Володимир Зеленски, има подробен руски план, който цели дестабилизацията на Молдова и създаването на препятствия пред нейната европейска интеграция. Основателно ли е безпокойството, че Русия може да разшири обхвата извън Украина? А, бих отговорил кратко. Абсолютно основателна и има е, всички. Е... ДЦВК опасение, че едно такова нещо е имало и било задействано. Това е, показва и потвърждава още веднъж, че намерения на Русия по отношение на всички нейните съседи, абсолютно еднозначни и в историческия аспект, и в съвременния аспект, в и да се се свидетелства, че Русия провежда своя политика по така наречена империалистическа политика по завземането на територии на съседни държави, организации на различни бунтови. Терор акции, провокации и така нататък. Можем да спомним от близките събития 2008 година в Грузия, 14 година нахлуването в Крим, в Донбас, всъщност начало на тази война, която вече е продължена от 2022 година. Да. Та, Минута година. Минута година, Прохили да, твари. да. А сега Молдова по принцип аз съм убеден, че подобни планове съществуват от страната на Русия и по отношение на практически всички близлежащи страни територии и на част От бившия съветски съюз ли имат предвид? И от бившия съветски съюз в това число? и всички близки е, съседни държави на Русия. Това ли казват? Това е, е, проистича абсолютно логично от е, логика на поведение на е, руската държава и специално на престъпна клика на господин Путин, който повтаря в своите действия е, които много добре познаваме от 30-те години на миналия век. Аз имам предвид Хитлер и неговата клика, които е, провеждали така една завоевателна политика в Европа и, и не само в Европа. Същото виждаме... С за разширяване на жизненото пространство. А Сега, нека да попитам, тъй като днес посланниците на Европейския съюз се срещат в Брюксел, за да обсъждат... Десетия пакет санкции спрямо Русия. А, със сигурност сте чули а, острите думи на българския президент в Брюксел, повторени и вчера в Пловдивско, който вече почти постоянно използва един и същи израз и нарича българските партии, които а, искат България да помага на Украина, нарича ги партии на войната. Цитат. А, това е в съзвучие с неговата категорична позиция срещу предоставянето на военна помощ. Имате ли коментар върху това? Но аз въобще не бих искал да коментирам било какви изказвания на ръководител от българска държава, господин президент Радев. Аз лично го уважавам и уважавам. Неговото мнение, включително и по този въпрос, който вие сте повдигнали. Но а, мисля, че е, бих казал така, не мога да се съглася с неговото мнение, тъй като то, то по-скоро м, предполага е, нече че оправдание на руската инвазия, а до известен смисъл, бих казал така, е, по мое мнение не особено пла, правилно разбиране на ситуация. Пак, е, искам да се повторя, че в никакъв случай не коментирам е, изказвания на господин президент и е, уважавам неговото мнение, но е, не съм съгласен е, с, с определени насоки и изводи, които произлизат от едно такова изказване. Сега, тъй като става дума наистина за а, и български и те реакции, тя не е а, а, една единствена. Знаем, че а, имаше много интересни публикации в Дивелд, в Политико, за това, че българското правителство, по специално правителството на Кирил Петков, е помагало на Украина. Знаем и дебатите в парламента, и решенията на парламента. Имаше и решения за предоставяне на военна помощ. Така че, наистина, сигурно това е доста по-сложен въпрос от просто единствено позицията на един а, държавен лидер. Искам и се да ви попитам, вие знаехте ли за това, което прави правителството на Кирил Пътков, което се визира в публикациите на Политико и на Дивелт? Можете ли нещо да добавите? Знаете ли, в цяла тази ситуация, която сега ние... Пробваме или опитаме да се обсидиме. Аз повече разглеждам вътрешно-политически еманации, по-скоро, отколкото самия е факт. А пак и затова бих искал да обърна внимание на най-важното. Помощ от страна на България е била оказана на Украина. Помощта била доста солидна, доста значителна, която е, много съдейства в това, Украина устоя на тая е, варварска една атака. И, в това аз виждам най-важното. Друг въпрос е по какъв начин била предоставена тази помощ. Директен, индиректен, от кого конкретно. Важно, че от България е била предоставена тази помощ и много важно, че тя е била продължена. Имам предвид последни. От което които били осъществени след известно решение или гласуване в парламента за предоставена на помощ на Украина с вооружения, и снаряди и така нататък. И а, бих искал да се надявам на продължаване на една такава помощ то э, поставки на вооружение, особенно средства на противовоздушную оборону, на снаряды, на танковые и и на самолеты, которые, вероятно, будут э, поставлены или решение чтобы принято. Тази помощ ще съдейства и без нея не е възможно постигането на нашата победа, която е, ние виждаме в освобождаване на всички окупирани територии. И сключ, сключване на един а, справедлив а, мирен договор, който предвижда а, в края на тая война наказание на престъпници. Имам предвид престъпници на Руската федерация, военни престъпници постигане на гарантии е, в бъдещето на ненападение от страна на Русия на Украина. Това ли е формулата на украинския президент? Това е всъщност основна формула на така наречена формула на мира на украинският президент, която той прогласи на 15 ноември миналата година и която ще бъде предложена на заседание в ООН в края на този месец а формула се предвижда 10 стъпки. Това така накратко бих казал радиационная, ядерная безопасность, продовольственная сигурность, энергетическая сигурность, ядерная безопасность, э, освобождавание на всечки пленницы и депортирование, э, исполнение на Устава на ОН, восстановление территориальной целостности, так и так И тази формула е возможна естественно само вслед като всечки войски оккупационни, што бедат изстеглени от, от всички оккупирани территорий на Украину, от Крим и Донецка и Луганска область, и чак тогава е постижение на някакво мирно споразумение или договоренность. Как гледате на това, което прави Европейския съюз а, в а, помощ на Украина? Достатъчна ли е тази подкрепа? Виждаме, че а, има държави като Унгария, сега и Австрия, които не застават а, на позиции а, свързани с трениране на украински войници или пък с предоставяне на военна помощ. Мисля, че президента Ви, Зеленски, не се ръкува с Виктор Орбан ако не, не се лъжа на първата не. среща в Брюксел в началото а, на тази година? Аз е, не бих обръщал внимание на такива е, малозначими факти. Е, По-скоро, знаете ли, е, важно да отбележа че е, всички държави, включително и Унгария, и Австрия, и разбира се България, е, едини в своето... Е, ...правильно разбирана ситуация, что россия брутален и циничен агрессор, какой-то в чужую территория прави убийства, изнасилования и различные другие преступления, разрушав м, м, м, коммуникации, уничтожала жилищные сграду, инфраструктура крит, от критического характера и всички по принцип не само европейски държави, а демократични и нормални държави разбират, че този факт е абсолютно непреложен и еднозначен. Предложението на Европейската комисия в него, освен санкции в този последен десети пакет, има и идея да отпадне роумингът за Украина. Това важно ли е? Разбираться, чьи твое много важно, как то и било, каква, какво действие, какое-то способство на по-активно и по-сериозно постигане на една цел, в която, която всички ние искам да стигнем. Това е освобождаване на всички окупирани територии на Украина и свободно демократическо развитие на една украинска съвремена държава, която е, ние, е, както виждаме това, пълноправен член на Европейския съюз и естествено на союз, което може и трябва да бъде единствена и непреложна гаранция на понастаташната свободно развитие, съществуване на украинска държава и украинския народ. Какво ще пожелаете на вашата наследничка? Жена, начало на посолството в България на Украина се очаква. Жени виждаме и по бойното поле в Украина. Да, в Украина няма такива, знаете ли, гендерни разделения. разделения. Това зависи, зависи не само от война, а пък по принцип самото украинско общество е доста така съвременно и демократично, а пак на своя последничка тя знае какво да прави и знае какво да работи. Предполагам, че ще има успех. И с какво чувство си тръгвате от България? посланник Мускаленко? Ми аз към България имам, знаете ли, особени чувства и особен афинитет е, и дори не от това, че тук живее моят внук и моят дъщеря, е, които аз ги обичам, както и обичам. Та е чудесна, просто уникална, бих казал, е, прекрасна една страна България. Много ви благодаря за хубавите думи и посланника на Украина в България Виталий Мускаленко.